Переховувався на горищі, все ж що хтось прийде на зв'язок, і тоді б я об'явився з того світу. «Що ж було там, на Мергавському хуторі?» – спитав Короб. «Хтось продав мене, що я прийду брати печений хліб. Зостерила нас пострілами, я втопив автомат. Залишив собі кольт, щоб пристрелитись. Та ще треба було заховати папірці. Це забрало решту сил. Та своє я зробив. Навіть виповз із струмка і втратив свідомість. А язик із межа Кеті Риманіс говорив нам про агента, тихо сказав короб. «Товаришо командире!» – звернувся скольовано Казимір Малий до Балтійця. «Ладгальця я хотів застелити ще дома!» Батько і мати не дали, кажуть, він же як з хреста знятий, весь у ранах наладан дише, хіба може бути такий брехуном?» «Ми його взяли, щоб тут розібратися, що і як!» Під час суточки з німцями ладгалець стріляв то першим, то другим номером. У нас була ще й підвода. Ми встигли втекти від переслідування. Ладгалець поводив себе в бою достойно, ствердив Август. Ладгалець наш, втрутився Саша колон. Біля Маргавського хутора він зробив все для того, щоб урятувати мене. Я потрапив в полон без свідомості, повторив ще раз ладгалець. Мене допитував слідчий німець і два власовці, Сахаров і Кротов. «Е дізнавалися і про тебе, Галко!» – повернув він голову до радиста. «Та у мене відповідь одна. Прийшов до лісу ховатись, щоб не забрали на окопи. А коль там на війні не важко б завестись. От і жив у землянці». Довелося повести німців. Кротова його команду до землянки, що її викопав Федько і Боширський. Я ж знав, що ви не будете жити в тих землянках. А для мене це якась та зачітка, доказ, що я ніякий не парашутист. І знову настала мовчанка. «За вами весь час полюють», – знову заговорив ладгалець. «Ви тут є кістка в горлі не лише есесівцям, а всьому німецькому командуванню». Ви зараз мусите кудись іти. Пустіть мене в розход, або прошу дозволу йти з вами. Повірте, не ворог я. Хто із вас був тяжко поранений, той знає. Пам'ять провалюється, і ти ніби вже по той бік життя, там де смерть. Оттягнувся я в кузові автомашини, лежачи на носилках чулось як так розмову по німецькому що скажете про цей репортаж з того світу запитав кудрявий у коропа й галки які стояли поряд ім'я донощика тепер відоме фашистський стукач старшой сказав короб ладгалось Говорить правду. Я вірю йому. Мовив тяжко, зіткнувши Галка. До ладгальця підійшов командир-балтієць і сказав, «Що ж, залишайся, однак автомата тобі не дамо. То живемо, побачимо і подав йому руку». «Спасибі, Сашок! Спасибі, хлопці, товариші. Ладгалець низько вклонився. На сході варинав із-за лісу старий, Надщерблений за минулий п'ять діб місяць. Ніч Старий місяць заплутався в тенетах кронах вікових сосун,